Seguim a Ràdio Palafrugell i tornem doncs, a contactar, posant-nos en contacte doncs, amb la Fundació Josep Pla. La setmana passada, doncs, recordeu, parlàvem d'aquest doncs, cuiner i paisatge a Calella i per aquest cap de setmana doncs, tenen una nova proposta. En aquest cas, eh, ens desplacem uns quilòmetres, una miqueta, i anem fins a Tamariu. Eh, I també nosaltres ens hem desplaçat. Va ser la Mireia qui va venir l'altre dia als la, estudis de la ràdio i avui som aquí a la Fundació Josep Pla. Bon dia, Mireia. Bon dia, moltes gràcies. Gràcies a tu per atendre'ns aquí, avui doncs, estem a la Fundació Josep Pla, a la casa doncs, on va néixer l'escriptor Palafrugellenc. I com dèiem, nova proposta per aquest cap de setmana, eh, ens en anem cap a Tamariu, cuina i paisatge. Ja ens vas explicar una miqueta doncs, la setmana passada en què consistia, però per aquells despistats, que sempre n'hi ha algun. Recorda'ns en què consisteix aquesta activitat del cuina i paisatge. Doncs el Consell i Paisatge és eh, bàsicament eh, una ruta literària combinada o, o meridada mm -hmm. amb, un, amb un sopar de cuina tradicional empordanesa de qualitat amb un restaurant de la zona, en aquest cas és eh, el restaurant El Clot dels Mussols de l'Hotel Tamariu. Mm -hmm. Llavors eh, sempre fem el mateix, no? mm, és, és un passeig literari, en aquest cas a Tamariu, que sempre no deixem mai la primera línia de costa, i anem de, de la platja de l'Iris a la platja d'Aigua Dolça. Caminar caminem poc, però vedem molt. Eh? El que fem és parar-nos i contemplar el paisatge que, que se'ns ofereix, aquest indret privilegiat que és Tamariu, i ho acompanyem de la lectura de textos de Josep Pla, que més l'element clau de la ruta literària. Al llarg de, de, de tot l'any doncs, anem veient moltes activitats que neu fent, són doncs, moltes, cada cap de setmana pràcticament hi ha alguna cosa i totes doncs, tenen aquesta, aquesta popularitat, no? d'ajuntar doncs, els textos de Josep Pla i després amb altres vessants. Al final doncs, Josep Pla també, una paraula que ara es diu molt, era molt polièdric no? i, i, i sembla que hi entengués de moltes altres coses que no només fos la literatura i això es pot veure doncs, en els seus propis textos. Si, sí, de fet, una mica també la gent que ve a fer una ruta literària sobretot també ve a conèixer el territori no? a través de la literatura. En el cas de Josep Pla, amb tots els autors passa, però en el cas de Josep Pla, doncs, ell era periodista i té molts i molts i molts textos on ens explica com era casa nostra fa 100 anys i fins i tot doncs, com és ara, no? perquè venim d'on venim també. I llavors eh, els clients que tenim de les rutes doncs el, la, eh, tenen el gaudi estètic, diguéssim, de la contemplació del paisatge amb eh, la lectura de textos, però alhora també tenen una ampliació de coneixements molt important. No? Pla ens explica mm, detalls viscuts de primera mà no ens ho explica també perquè ho ha estudiat, no, no, no. Ens ho explica perquè ho ha viscut i ho ha conegut. No? Per exemple, en el cas de Tamariu, doncs, l'Armós l'introdueix en aquests eh, racons de primera línia de costa que fa cent anys enrere, o eh, gairebé, eh, els anys 20 del segle passat, doncs, eh, els coneixia de primera mà a través del... L'Hermosc era un pescador que coneixia els altres pescadors que anaven trobant les diferents platges a la costa. No? Això també, amb l'Anna alguna vegada ho hem comentat, no? el fet doncs, que moltes vegades s'ha titllat a Josep Pla de, de solitari, i podríem dir que, que no, perquè el contacte que, vam, que mantenia doncs, amb diverses personalitats, ja fos aquí a Palafrugell o, o, o a comarques, o fins i tot quan van a l'estranger, doncs, ens demostra que era un personatge doncs, que s'interessava molt pel que, per on anava i també doncs, de saber-ho a través de les persones que vivien, que això també és molt important. Sí, i nosaltres aprofitem aquest, aquest fet... Uh...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 Doncs, eh, si voleu saber més detalls, si voleu conèixer una miqueta més, en aquest cas de Tamariu, eh, d'altra banda, també us recordem que anireu fent diverses rutes al llarg de tot el, aquest mes d'agost i també al principis de setembre s'aniran repetint algunes d'aquestes rutes eh, que nosaltres us anirem recordant també o doncs, ho podeu trobar a la nostra pàgina web. Doncs eh, teniu un parell de maneres per inscriure-us perquè s'ha d'inscriure la gent, eh? Sí, la reserva és important. Eh, podeu trucar al 972 30 55 77 o enviar un correu a la electrònic a l'info arroba fundaciójosepplà.cat doncs Aquestes dues maneres per apuntar-vos a aquestes activitats, eh, la d'aquest mateix divendres doncs, a Tamariu i acabarem, doncs per si encara hi ha algú que no no li, hagi, no li hagin vingut ganes de fer aquesta ruta, doncs amb un fragment dels quals, eh, dels que es llegiran doncs, en aquest divendres en aquesta ruta de cuina i passatge per, per Tamariu eh, en, quina, en quin context ens, ens posem, eh, Mireia? És un fragment eh, del volum 2 de l'obra completa Aigua de Mar i Josep Pla parla del peix fregit. Llegeixo. D'aquesta manera i fent aquest circumloqui, crec que Hermós toca la quinta essència del meu país el moll de l'os de Palafrugell perquè jo penso, i ho dic després d'haver-ho meditat llargament que Palafrugell té per capital del seu esperit el barri de la Tarongeta el barri de la Tarongeta té per capital somiada Tamariu i Tamariu té una síntesi última, que és aigua xalida. Però per comprendre aquests misteris, s'ha d'haver nascut potser en el país del peix fregit. Doncs crec que no, no cal dir res més, Mireia. Moltes gràcies i animem a tots els que ens estiguin escoltant eh, doncs que assisteixin a aquesta ruta Josep Pla, cuina i peixatge a Tamariu. Moltes gràcies per la vostra visita i fins la propera.